6 óra A nap, mint egy óriási tea rúzsa, lassan bontogatja sugár szírmait. A szírmok mint tágasabban terülnek szét a háztetők felett. Egy részeg légionista ilyet küldtel ki nőtrángat magával a karjánál fogva. Rongyos őszember, hosszú drótra fűzve nagy csomó ráját visz, amelyek, mint hófehér tüdők csüngnek alá ezekbe. A jó a búg. A jóformán néptelen utcán két hangosan vitatkozó férfi siet a régi kikötőhöz vezető dűlő út felé, és egy nyikorgó kordétolva, az út közepén lengyel zsidó utcai járus, ki bizonyára a palesztinai mészárlásokat élte túl, melódiátlanul dudoráz. Harangoznak. És egyszerre a Rű Republiken minden mellékutcájából emberek sietnek, halk moraljal, rendetlen csoportokba, és mint egy uniformizálva, valamennyien sapkába, a Place a zsol amely a hasonló nevű kikötővároshoz tartozó hatalmas térség. Ez a térség nem városdísz, nem gyermekek játszóhelye. Racionalizált mai tér. A munkái. Fűnek, fának, padnak nyoma sincs rajta. Földje kemény, simára taposott, és egy bódi áll a közepén, ahol a tehetősebb munkások fekete kávét vagy vörösbolt reggeliznek elenyésző számban, mert a legtöbben 20-30-as csoportokban kisebb klubokat alakítanak mindenfelé a térségen, és kicserélik az információikat. Például, hogy az éjjel biztos forrásból eredő hír szerint 5 vagy 6 hajó kötött ki nyersz cukorral, sóval, amerikai magyaróval megrakodva. Egy napi biztos munka mindenkinek. Vagy az ellenkezője. Nagy vihart jelentettek a nyílt tengerről, és a reggelre jelzett hajók legfejebb évfélre, ha beérnek. Szóval van munka, nincs munka. Lelőttek éjjel egy rendőrt a rüden a műrnél, ahol a matrózok és a gyarmati katonák összevesztek, a társaság ezen túl csak két heti a akar fizetni a külföldi munkás betegeinek, stb. stb. És egyre sűrűbb rajogba a munkások, némelyik hátul a szíjában sarlószerű szerszámmal, amivel a zsákot húzzák le a darú láncról, ha a fejük fölé ért. Berekedésnél kés is kitűnően beválik. A kvajde bels felől közeledő villamosok a forradalmi Budapestet jelenítik meg a lépcsőkön lógott tömött emberfürtökkel. Itt ilyesmivel egyáltalában nem törődik a rendőrség, és kapcsolóra ablakfára kapaszkodva utaznak a munkások a móló messze fekvő részeire, ahol ma a legrosszabb fajtájú munkát végzik. A szérakodást. Sűrű, tusszerű felhők között, amelyekből millió porszem rakódik a pólusokra, a ruhallá, végig az egész testre, szúróan, utálatosan. A villamosokon nincs engő, hanem duda. Éppen olyan, mint az autókon. Ez eleinte a legfurcsább benyomása a külföldének ről Fél hét. A tér megtelt. Két csendőr inspiciál unottan nézelődve, süteményárus jár körül a tárcájával, és lejebb már megjelenik a kommunista párt közismert plakátragasztója, hogy újabb buzdító ábrázolással tart ki csaki kötőfalait. A csendőrök megnézik a plakátot. Tovább sétálnak. A munkáscsoportok tárgyalják a híreket, és végül jönnek a munkafelügyelők. A mozgás megszűnik. Várnak. Jelentkezni, tolongani, felajánkozni itt nem szokás, és hiába való is lenne. Csak állunk szemünkben a sorsdöntő pillanatok feszültségével, és mozdulatlanul. A hírek már úgyis mindenkihez elérkeztek, hogy van munka, vagy nincs munka. Ma tudjuk, hogy nincs, illetve csekély a munka lehetőség. Csak a szemünkkel elintenek egy-pár régi munkásnak, feljegyzik őket egy noteszlapra, és már el is vonulnak. Mindez szó nélkül. A munkafelügyelő, a munkás, a munkanélküli nem is szólnak egymáshoz. A süteményes fiú összeveszett valakivel, és nagyon pofonütik. A két csendőr beszélget a tél közepén, és mosolyognak. Csendes, joviális emberek, akik némi rossz indulattal 20-30 veszélyes régi bűnözőt is elfoghatnának itt reggelente. A Szent Császpályaudvarról egy mozdony érkezik néhány teherkocsival. Kitárják előtte az egyik kikötőhely hatalmas vaskapuját. Zászlós emberek integetnek. Vastag, de nyomban oszló füstfelhő. A kapu döngve bezárul. Hét óra. Mintha álomkép elevenedne meg, kezdődik a munka. A láncok csörögnek, fék sikolt, az egykerekű betau megnyikordul. Két vagon ütközője egymáshoz lapul pengve, és a zsákok felkaptatnak a megviselt lapockákra. A tömeg munka munkanélkül a város irányába, hogy valamerre megtalálja a problematikussá vált napi darabot. Milyen ijesztő, ennyi ember, amint megindul, suhanc, családapa, romlott és még romlatlan egyének, pénz, munka és remény nélkül, hogy kenyeret szerezzenek. Bizonyára lesz olyan is, aki ma fog lopni először, lesz, aki még ma is koplal. Aki megszólít valahol egy külföldit, néhány szantimot remélve, esetleg megveri a szeretőjét, vagy felkapaszkodik a Dakarba induló hajóra. Mert a legtöbb ilyen. Naponta jönnek-mennek a sötét utasok. Az egyik Tangerből, Marseillebe, talán jobb lesz itt. A másik ugyanakkor Marseilleből, Tangerbe. Talán jobb lesz ott. És mindenütt ugyanaz. Zöldséghulladékos, halszagú óvárosrész, menedékhely, átsorgás a tereken, gubbasztás a sárga, rideg, bagószagú rendőrségeken. Kora reggel van, de a nagy küzdelem már teljes lármájával tölti be a várost. Biciklik, autók, iskolás gyerekek, tisztviselők, katonák, kofák, turisták. A sokféle zajok egy speciális, százrétű morajlásá egyesülnek, mintha nem is ez a leírhatatlanul heterogén mozgalom, hanem egyetlen hangforrás, egyetlen robosztus művelet idézni elő, és mire Fortissimová tornyosodik, szinte észrevétlenül múlt el a reggel délelőtté. A tőzsde zajgása lezúg egészen a régi kikötői. A posta előtti hatalmas téren egy jól öltözött, idősebb hölgy transzba helyezi a lányát, és néhány fillérért természetfeletti dolgokat művel. Az osztrigás vég előtt kettesével hármasával tíz óra iznak sietve a járók elő. A járműforgalom percről percre növekedik. Luxus és teherautókon felhalmozott cukorka hegyek mögül fehérkabátos emberek harsogják reklámjaikat, és ebben a hatalmasodó lármában megyünk együtt hárman. Ahogy munkátlanul maradtunk, az egyik magyar fiú, leszerelt légionárius, 1902 ben született a Hermine úton. Indokínából jött református, és két napja nem evett. A másik lengyel. Többet nem tudok róla. Fiatal, de egészen züllött. Okos szem, értelmes homlok. Itt él a dokkom. Valamikor szép fiú lehetett, de most halálosan kiszögellő sárga pofacsontok dominálják az arc kifejezését. Az étgyomor, a kilátástalanság vastag, rossz íze tapad az ínyünkhöz. Süt a nap. A viőportnál leülünk egy padra, szemben a szabályosan négyszögletű kikötővel. Mögöttünk a Grand Bar de Door, ahol jobb napokba kávézni szoktunk. Kövérvén tulajdonosa a terasz redőnyének árnyékában az ajtófélfának dől, és érdektelenül nézi, amint háttal felé elhelyezkedünk a padon, arcunkat a nap felé fordítva, sipkánkat a homlokunkra húzva, hogy védve legyen a szemünk. Pergetjük mélységes unalommal az idő olvasóján a lomha önsúlyú délelőtti másodperceket. Teherautó robog el dübörögve. A magyar fiú szótlanul végigrágódott életének heleborús gyökerén, és végső elszánáshoz érkezett, hogy megtörje a testpettséget, amelyet már percekig sem lehetett elviselni. Felugrik, a szemöldöke idegesen megrándul, aztán alatt kapja kis papírcsomagját, amelyben munka esetére kékzubonyát hozta magával. Szervusztok! Hová mész? Afrikába. És megy. Látom, amint befordul a rű mazenott sarkán, és eltűnik Afrikában. Örökre. Szemben velünk, a régi kikötőkapujának roppant vastraverzai ákoiskodnak az ég felé. A nap forron, majdnem merőlegesen tűz. Ilyen régen ülnénk itt? Lehajolunk a földre, kaparászunk jobbra-balra, és felveszünk egy-egy a lengyel körmei hegyével lecsipi a vég sárgás csücskét, mert a földet nem utáljam, de az ismeretlen dohányzó szája ízét igen. Megsodorjuk egy cigarettapapírba a két csutakba felelhető maradék magót, és dohányzunk. Minden szippantás után átadjuk a túlságosan vékony cigarettát, de nem beszélgetünk. Mit beszélnénk? Mondani valónk nincs. A társalgáshoz nem értünk. Fanyar meditációkon merengve bámulok a lábaimnál egy formájú, szokatlanul nagy kavicsöt. Később hallom, hogy a lengyel egy mélaszlovén melódiát dúdol, félig magának, félig hallhatóan. Megszakítva: ej libusnya, ej, libusnya, A forgalom hirtelen fokozódik. A lakállam a biér sarkán percekre megtorlódnak a járművek. A növekvő áradat tolongássá sűrűsödik. A nap tüzel az emberek sietnek haza, ebédelni. Harangoznak. Visszaemlékezem az első napra, amelyet a dogba töltöttem. Még akkor mit sem tudtam erről a furcsa országról, amelynek külön szabályai, törvényei, szokásai vannak. Semmi köze a városhoz, a városokban élőkhöz. Egy külön birodalom, mesterséges toldaléka a földnek, a szabad tenger felé. Komoly különös tekintetű emberek a dokmunkások. Legtöbb ilyenek nincs családja, és évszakok szerint vándorol egyik kikötőből a másikba. Télen Afrikába, nyáron Európába, sokszor South Southamptonig is elmegy. Aki egyszer bekerül a dokra, nehezen szabadul. Sok nyomorúsága, küzdelmessége mellett ez az élet nagyon alkalmas azok számára, akik odabent a társadalomban, csak mind gyári napszámosok, bérmunkások helyezkedhetnének el. Itt fél naponként újra veszik fel az embereket. Nincs fullasztó gyárszak, tompító műhelyzúgás, kötöttség, kiszolgáltatottság. Érzéketlenül és keményen hajszolják a munkást, de minden nap újra visszanyeri a szabadságát. Állandóan a nyílt tenger felől fúj a szél, és a kék horizontig lát munka közben. Ezért csendes, bár iszákos és durva emberek, de van bennük valami furcsa, álmodozó vonás is. Gondolat és sok visszafolytott szó. Mindenható uradóknak a társaság. Nem látni soha, bár tudják jól, hogy a hatalmas kőépületekben székel, amely felett aranyos betűkkel áll kiírva. Transatlantik, Mediterrán, Marokk, stb. Tőle függ a munka, a betegsegély, a kártérítés. Kifüggeszi rendeleteit, és velünk csak a vörös sapkás, kék uniformisos kapujőrei munkafelvigyázói útján érintkezik. És felettünk már az a fiatal, alacsonyrangú tisztviselő is úr, aki céduláival, ceruzájával, a mércék és raktárak között tűnik fel néha. De ő maga, a társaság láthatatlan, ismeretlen, inkább fogalom a szemünkben, mint valóságos létező. Precíz, pontos és drákói. Otthonól láthatatlanul a mólók, a basiánok, a szekciók, vége láthatatlanban nyúló raktárházak és rácsos kapuk felett, mint élet, halál és kenyér. Ez a rengeteg döbbenetesen reális látvány, acél, beton, lánc és láda, mind ő. A színkupok, az óceánjárók, egész utcák, házakkal, kocsmákkal, garázsokkal, szóval az egész dokk az ő műve. Semmi természet, minden ipari és célszerű. Sehol egy fa, sehol egy tenyérnyi pusztaföld. Minden útja gránittal kiverve, aszfaltal leforrázva. Harmadnapja értem Márselybe, azután, hogy a Vinyombor gyarokszerrel megjöttem. Először az Ace de Viliben csavarogtam, aztán lebarangoltam egészen Lassiotáig a halászki kötőbe, de sehol semmi. Három nap alatt mindössze 50 centimetert tudtam keresni egy hotel előtt, ahol hirtelen és orvul a portást megelőzve. Kinyitottam az autóbejáratot, egy feltűnő ízléstelenséggel öltözött, tehát amerikai úr előtt. A portás így is belémrugott hátulról, de az 50 cm nem vehette el, és mire rendőrt hozathatott volna, már messze jártam. Másnap hála annak a véres verekedésnek, amely a légionisták és a matrózok között zajlott le a piacon, egy felborult sajtálvány mellett a verekedők lábai alatt ismét megebédelhettem, mielőtt a megriadt tulajdonos szétgurult portékáit ismét biztonságba helyezhette volna. Harmadnap azonban úgy látszott semmi sem fog történni. Mindig és újra a dokkok körül kóvályogtam, ahol a sokféle mozgalom az égett szénporszaga furcsa reménységgel töltött el. Mint teljesen ismeretlen a helyi szokásokban sorba jártam munkáért jelentkezni, persze nem vettek fel. Már csak azért sem, mert sapka nélkül voltam. És erre felé, ahol naponta százával kóvályognak a bűnözők, nincs gyanúsabb látvány, mint egy dokmunkás sapka nélkül. Hogy akar a napon dolgozni? Hogy akar a fedetlen fejére kosarakat vagy ragadós nyerscukorral teli zsákot tenni? De mit tudtam én? Csak vánszorogtam, szédelegve is legyengülten, gerendák, bálák és kötőcsomok között bukdácsolva, szinte kilógó nyelvel. Tikkattam, ernyedtem. Kevés lázas vérem, mintha két ököllel döngetné belülről a halántékaimat. Apró pontok, táguló színes karikák táncoltak zizegve a szemem előtt, amely mintha elvesztette volna minden kapcsolatát a fileimmel. Valami zúgott a közelben, amit nem láttam. Valami mozgott előttem, amit nem hallottam. Egy óriási gőzfürdőterem, különös, zsibbasztó tompulata ülte meg az idegeimet. Csak mentem. Egy kérdőhang riasztott föl. Nyersem. Trave, munka. Micsoda tündéri muzsika volt számomra reket rekett érdes hang. Fél napi munka. Este hatkor tizenkilenc frankot kapok. És már ment is előttem. Már mentem utána boldogan. Közbe számolgattam. Menü a bolgár vendéglőbe 6 frank, kávé croissant 1 frank 50. De nem, inkább sajtot veszek, felvágottat, és 5 frankért elmegyek az arab hotelba, ahol ágyba fogok aludni, és veszek egy doboz zsitán, egy magyar újságot, és szardíniát, és egy egész teniszli vegyes salátát. A térdeim remegve meg megcsuklanak. Ezen a napon léptem át először életemben a rácsos kaput, és ekkor, ezt jól tudom, azon a napon kicsukódott mögöttem sok minden abból a világból, amelyben éltem. Örökre. Ezen a napon kaptam először egy pléhszámot, és midől felnéztem, a daru acél kunyhója utazott gurulva, egy ló pedig hasánál felkötve, sebesen, vergődve, nyerítve a felhők irányába emelkedett. Nem is tudom, hogy és hol, egyszer csak rajtam volt a zsák. A zsák. A fele előre dől a tarkómon keresztül, a fele a hátamon van. Így helyezték rám, nagy szakértelemmel. A vér feszítve az agyamba tódul. a szörnyű súly szinte a földig el, ahogy görnyedek. Ezt egy pillanatig se lehet elviselni. Félek, hogy a zsák keresztül bukik a fejemen, és eltöri a nyakcsigolyámat. Vitt, vitt, víjjog rám az egyik szentemetre. És most, mintha rafináltan kieszelt boszorkány próbát végeztetnének velem, egy keskeny hajlékony pallón megyek fel a hajóra. Nézem, hogyha megállok végem, mert nem tudok úgy esni, hogy kine végezzen a zsák. Valami vastag sötétségben vergődöm valamerre. Hogy jutottam el, nem tudom. 80 és 90 kiló között volt egy zsák. Só. Ezért kaptam munkát. A só kegyetlen teher. Nem csak azért, mert többnyire szokatlanul nagy súlyelosztással van zsákolva, de kimarja a vállat, berágja magát mindenhova, égési sebhez hasonló hámlásokat okoz. Én ezt nem tudtam. A többi munkás legalább kendővel óvta a vállát, sapkával a tarkóját. Nekem nem szólt senki. Itt csak a maga kínján tanulhat az ember. Leveszik a zsákot. Hirtelen olyan könnyű leszek, hogy szinte lehesebb. Most meggondolom, menjek vissza zsákért? Lehet ez bírni? Kint a rácson kívül járókelő, kulladék, sivár, dokkutca. Eszembe jut az zsitám. Hurkák jelennek meg előttem. lesz, mondja valaki a hátam mögött, és megyek vissza. Új zsákér. Kaszálló lábbal húzom magamat. Az állam a melcsontomra szorul. Lehet, hogy mindjárt megszakad valami. Később láttam ilyen eseteket a dokkom. Szalonnát fogok venni az egész és megeszek hozzá egy egész fehér kenyeret. Csak még egy lépést bírja, akkor elértem a hajó peremét. Még egy lépést. Tulajdonképpen miért viszem ezt a zsákot, és meddig fogom még vinni? Mindig le akarom dobni, és mégis újra viszem. Még egy lépést. Miért nem dobom le végre? Miért tették ezt velem? És meddig tart vajon? Tudom kívülről. Egy lépést kellene egy óriási idegény írni ezzel a címmel. Még egy lépést, és leírni azt az egy lépést, amivel az eltikkadt kimerült katona 40 kilométer gyalogol a sivatagba. Egy lépésenként. Így, hogy mindig csak egy lépést bír, de azt mindig bírja. Egy pohár erős pálinkát is fogok inni, az nagyon jó lesz. Már nem is én viszem a zsákot, hanem ez a szörnyeteggi elevenedett teherhúrcol engem. Védtelenül, tehetetlenül. Hová? Meddig? <gül> Ó, szent társaság, azt csak te tudod, és talán a mindenható. Így hordja itt minden ember a saját zsákját a golgotára, a partról a fenékbe egy lépésenként. Még csak négy óra van, és már egy lépés sem birok. Már legfeljebb egy lépés birok. Valami éles, kemény dolog fúródott mezítelen tarpamba. Legalább egy óra múlt el. Negyedöt, Csak tizenöt perc? Egy lépés sem. Egy, egy lépés csak. Félhat. Menhely. A villany kialszik. A megváltó éppen velem szemben függ a homályos falon. Furcsa, nagy árnyékok, elmosódó fényfotók között. Valaki hortyog, a folyosóról csörömpöl és vízzuhogás visszhangzik. Csend lesz. A bőrömet szinte húsig marta Ég a vizes rúha alatt, amelyet a szabályok ellenére titokba ráraktam, de az az érzésem, hogy a víz már felford benne forróságomtól. Úgy fájok egészében, mint egyetlen nagy seb, de teli a gyomor. A gyomor, dörgi egy még gazdátlan basszus az agyamból a fülemen keresztül, és mégis mintha a terem sötét mélyéből jönne, nyugtalan lélegzetek közül. És olyan furcsa szavak jutnak az eszembe, idegenek, ismerősök és távoliak, Például ez, hogy, hogy relativitás, mágneses indukció, gásförszi, szakszofon, omeóba. Mi ez? Volt valamikor? Lehetséges, hogy valahol nem is sok kilométernyire innét a Promenade de egy furcsa ütemű amerikai muzsikák, mosolygó nők, jó ruhás emberek, tánc és azúrpart, és plank a kvantummal, és... és mintha két roppant új préselni halándékomnál fogva a koponyámat. Milyen valószínűtlen minden azon felül, hogy zsákok vannak és lépések. Lassan jó eső kúszik fel a térdemen. Szemhiaim súlyosodnak, és bizsergő forrósággal sűljedek. Sűljedek! De álomba búcsúzó pillantással még látom, hogy szembe velem a megváltó engem néz. Felriadok. Végigéltem újra az első napot a dokkol. Azóta persze mindez világosabb, okszerűbb és természetesebb. Munka, kenyér és küzdelem. Még ugyanazon a padon ülök, ugyanazt a barna kavicsot nézem. Mióta? Megy le a nap. A lengyel fiú felhúzza a lábait a padra, átkarolja két térdét és dúdol. Ejlibusnya, ejlibusnya. Ugyanazt a dalt. Nem ettünk még semmit. A lakán a felől újra tremolóba kezd a hivatalok után egy lárma. Lassan, mint egy megbeszélésre elindulunk az azéli felé. Ásítanunk kell. Talán holnap lesz munka. Harangozni.